сама ж любов прийшла на Івана Купайла. Клекотіло літо, перше революційне літо. Богданівка потопала в чутках, у надіях, у галасливих сходах і допівнічних шепотах. Все те, що царизм вимолочував із пам'яті цього народу, що кожен тримав за стома замками своєї душі, вирвалось з такою драматичною силою, з таким гаспицьким ревищем, що навіть найобережніші. Найтихіші, які завжди мали свою хату за найкрайнішу, тепер переносили абсолютний центр світу на свій глухий запічок. Український селянин раптом заобертався у вирі велетенських революційних подій, у яких він починав грати уже недругорідну роль. Це підігрівало його гонор, на який цвятували націоналістичні бройдисвіти й демагоги, що спілкувались вирішити його долю знову ж таки без участі самого народу. Вони театрально вичовгували сліпучими накрахмаленими манжетами та стерильно чистими налакованими нігтями географічну карту, забувши, що народ цей живе не на глянцьованому шматку паперу, а на своїй землі-годувальниці, на якій росли і множились всі його покоління. Люд цієї землі уважався їм ситими дядьками, що жадібно дудлять самогон, по горлу натовкаються варениками, з гикавкою зводять пісень про забуте примарне минуле своїх далеких прадідів, по хуторянському сентиментально рюмсають на строкати шитво сорочки, під якою ховається зледащіле серце, що найвища його мрія так дати диха за каблуком, щоб дісталось передам, а вже потім і відродити гетьманів та запорозьку січ. Гай-гай, цей народ уже був зовсім іншим, ніж його уявляли націоналістичні пастори-хуторяни. І він служився за належною йому в історії роллю, за історичним розмахом своїх діянь. Тому він і піде за комуністами, бо вони єдині, хто пропонує йому саме цю роль, пропонує не в балачках, а на ділі. Він повірить більшовикам і піде за ними. Та поки що літа 18-го року Богданівка сама нагадує зборену вулканну державу. Хтось уже пустив по обріжку, що кожному українцеві будуть видавати синій жупан, шаровари з червоної китайки, смушеву шапкою, хто відчобити вишиванку і маленьку іграшкову шабельку. Тут такі кипіли пристрасті. А чому не видають кожуха на зиму? Видно, хочуть і шукати жупану, бо ж казав пан Кожух, та слово його тепле. Он Петро Сіроштан погорикався з татом на цій кожушно-жупанній історії. Та не лише він. Кожну богданівську сім'ю розгойдують суперечки, чвари і затяна гризня. Бо ж стільки було вже повстань, бунтів, народних воїн у їхній історії. І все те потоплено в крові. А жити після цього ставало ще важче. У Петрограді перемогла революція. Спершу царя вигнали з роботи, а тепер цілий уряд. У Зимовому палаці моряки палять грубки царськими указами. Подейкують, що кілька мужиків пішли з України до Леніна, щоб запитати, як їм бути. Думки терлується в селянських головах, як кам'яне зерно в жорна. Що буде з того млива? Вісімнадцятилітній Катерині хотілось, щоб у світі було більше любові, і щоб тій любові ніщо не заважало. Вона всіма своїми молодими вірами вірила, що саме так воно й буде, бо в неї є Петро. Бо вона є в Петра і так має бути вічно. Революція доконає ненависть між людьми і запанує в світі любов. Зелено кипів липень у Богданівці. Яблуні по садах до самозабуття стискали тої кулачки маленьких плодів. Біло, бусково, чернильно блідо рожево цвіли картоплі по городах. Зозулі запопадливо кували безсмертя, у відчайдушному екстазі бояли звільники по дворах. Вони хочуть напахнутись, поки не зацвіла липа. Сьогодні вночі зацвіте своїм магічним цвітом і папороть. Так і зацвіте, бо копай до виманить її цвіт для закоханих. Бо для чого ж тоді рости папороті, якщо ніхто не побачить її квіту? Он Петрова мама, поливають капусту на городі, придзвонують бляшаною квартою об відру і голосненько під співою, щоб чули і в Ой ти, Петруню, ой ти, серце, набери води у відерце, та помий руки, білесенько, ще й оберися, гарнесенько, щоб тебе теща похвалила, щоб тебе Катерина полюбила. Якелина несе у подолку щавельний населений борщ, зупиняється на стежерці під ябліною, прокаслює... прокашлюється, відповідає Уляні. Ой ти, Катрусю, пишай губи, казав Петруню, брате буде. В Катрі аж напружується горло так кортить пустити їм навпереймий. Я напишала і не буду, проте його мила буду. Та вона, силоміць, зводить голос на шепіт, на могикує саму лише мелодію купальської пісні. Радькома зазирає в дзеркало і жмутиком цупкого, курячого пір'ячка заходиться домальовувати баских червоних півників, навчора лише в побіленому комені. Крутими дугами вигинаються північні шиї. Високими колонами дженджуряться їхні гребені. катяги калини лоскочуть їм дзьобики.